Mtazamaji wa Esther TV, karibu katika chaneli yetu. Tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya kabila la Wazinza. Wazinza au Abazinza ni miongoni mwa makabila yenye hazina kubwa ya ngoma na nyimbo. Na kabila hili linapatikana katika mkoa wa Geita, Mwanza na hata Kagera nchini Tanzania. Kando kando ya Ziwa Victoria ndipo linapopatikana kwa wingi kabila la wazinza na miaka ya nyuma jamii za wahindi na waarabu ziliishi hapo na mpaka sasa wazinza ndio wanaishi maeneo hayo lakini pia wazinza wanapatikana katika maeneo na wilaya mbalimbali kama vile wilaya ya Sengerema wilaya ya Nyamagana ile na biharamlo. kwa ndani ya ziwa Victoria Visiwa vya kome, Maisome, Rubondo, vyote vinakaliwa na jamii hii ya Wazinza kwa karne nyingi. Asili, chimbuko la jamii ya Wazinza ni sehemu za kaskazini, upande wa dunia kuelekea kusini. Walitoka huko mpaka kufika katika bara la Afrika, katika nchi ya Uganda, sehemu za Bunyoro, na Wazinza wengi wametokea Bunyoro nchini Uganda na kutoka huko mpaka kufika katika mkoa wa Kagera na Geita na ndiyo mpaka sasa wazinza wamesambaa katika maeneo hayo utawala kabila hili la wazinza lina uongozi ambao, baada ya watu kuja Tanzania na kuunda kabila la wazinza lilianzisha utawala wao na mtawala wa kwanza anaitwa Sansama Mweta na katika nafasi tatu za utawala huo zimetokea kubadilisha jina la Mweri na kuwa mzinza. na hapo baada ya swala la kuitwa mzinza. ni baada ya kabila la Wasukuma kuwatania kuwa wao ni zinza yani watu wanaouza chumvi na jina hilo la wazinza likatokea na utani mwingine ni kutoka kwa mugabe mmoja wa zonaki ambaye alitoka Uganda na jina la mugabe lina mtawala kwa lugha yao ya kizinza na alipokuwa anakuja katika jamii ya wazinza Sehemu za matambiko yao alikuta miti mingi. Inaitwa mizinza na ndipo akawapa jina la wazinza. Ko, kabila la wazinza wana majina ya kombali mbali. Kama vile majina ya kabila hili ni Tibezuka, Klementina, Lina, Akaka, Jane na Maithaya. Na haya ndio majina yanaowakilisha kabila hili la wazinza nchini Tanzania. Kumekuwa na Ukristo miongoni mwa Wazinza kwa takribani miaka mia moja Lakini Wazinza wameonyesha kutojali injili. Wamekubali vipengele vya imani ya Kikristo pamoja na roho za mababu zao na uko. Wakiamini kwamba roho hizi zinaweza kusababisha magonjwa na maafa. Kuna matumizi mengi ya wachawi na dawa za jadi na matumizi ya wauguzi Mila na the story. Kwa mila za kabila hili wakati wa kwenda kuposa wanaume huenda na pombe mahali ambapo wanaenda kumposa binti huyo ndipo wazee husika hukaa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu mahali na mambo mengine huku wakiendelea kunywa kinywaji chao cha pombe shughuli kwa muda wote huo wazinza waliendelea na kazi zao za asili ambazo ni kilimo, uvuvi, uwindaji, ufuaji wa vyuma na ufugaji kiasili. Na kabila hili la wazinza lina sana na kabila la wahaya kwani hata baadhi ya matamshi yao yanafanana sana uhunzi na uwindaji sasa umekuwa historia wa kabila hili kutokana kuingia kwa teknolojia ya kuwa na viwanda kote duniani ongezeko la watu waliosababisha hifadhi za wanyama kukaliwa na watu pia kilimo na uvuvi vivi vinaendelea katika jamii ya uzinza wazinza pia Unajua namna nyingi ya kuvua samaki katika mito na maziwa. Chakula cha asili. Wazinza hupendelea upishi wa vyakula mseto katika chongo kimoja. Na upishi wa aina hii ukifanya chakula kuwa kitamu zaidi. Na vyakula vyao vya asili kama vile vitamu, maboga, ndizi, kunde, mangazizi ambayo ni aina ya ndizi kwa upande wao mahindi ya kuchemsha na kadhalika ugali wa ulezi umekuwa chakula chao kwa muda mrefu huku kitoweo kikubwa kikiwa ni samaki nyama na hata mboga tamu za majani kama vile majani ya maboga jamii ya kabila la wazinza ni wapenzi wa nyama ya ng'ombe mbuzi na hata kondoo lakini mapenzi yao kwa samaki yamezidi kwa makubwa hata hivyo si kila samaki kwao wanaliwa wapo baadhi ya wa samaki wanaoliwa na wanaume tu na wengine huliwa na wanawake na wanaume. Vinywaji. Kabila hili la Wazinza ni hodari sana wa kutengeneza pombe. Pombe itwayo Rubisi ni maarufu kwa jamii hii. Pombe hii hutengenezwa kutokana na ndizi mbivu na unga wa mtama. Na Mtengenezaji wa pombe hii anatakiwa miguu yake iwe safi. Kwaani kinywaji hiki kutengenezwa kwa miguu kwa kuchanganya nyasi ndizi na magi. ili kupata pombe ya awali na pombe hii ya awali huitwa omramba ni mfano watogwa na wala haileweshi. inaweza kunywewa na hata watoto wadogo ya utayarishaji wa pombe ya awali Hukamilishwa na mwanamume kabla ya kina mama kuanza hatua nyingine kukamilisha pombe hiyo. Ngoma za asili. Wazinza au Abazinza ni miongoni mwa kabila yenye utamaduni wa ngoma za asili na miongoni mwa ngoma hizo maarufu katika kabila hili. Ni mlekule na ngoma nyinginezo nyingi ambazo huchezwa na kabila hili katika sherehe mbalimbali kama vile tambiko, harusi na nyinginezo. Na hii ndio historia ya kabila la Wazinza au Abazinza. Historia hii imetoka kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.